Нічого не виходить так, як треба. Ти хочеш сказати, що це моя вина? Ти більше не кохаєш мене. Нічого подібного. Інакше, що я роблю в цьому будинку? Ми вічно кудись поспішаємо. Неправда? Ти що, не пам'ятаєш, як славно ми відпочили в п'ятницю? Мені хотілося б, щоб в нашому житті було більше романтики. Тобто ти хочеш сказати, що я надаю тобі недостатньо уваги? Неважко помітити, що дослівний переклад слів «жінки» цілком може означати зовсім інше для чоловіка, який звик користуватися мовою тільки як засобом передачі фактів та інформації. І неважко зрозуміти також, чому його відповіді, подібні наведеним вище, можуть викликати сварку між партнерами. Спілкування, в якому багато плутанини і мало справжнього тепла, є однією з найбільших проблем в області взаємин. «Кажеш, кажеш, а він ніби глухий!» Ось найбільш поширена скарга, яку доводиться чути від жінок. І навіть вона сприймається і тлумачиться невірно. Жінка каже «Ти наче глухий, ти мене не чуєш». Чоловік, не розуміючи почуттів, які породили цю фразу, злиться і заперечує. Він вважає, що чув все, оскільки може повторити кожне її слово. Для того, щоб він правильно витлумачив слова «Ти мене не чуєш», їх слід було б перевести на мову чоловіків приблизно так. «У мене відчуття, ніби ти не зовсім розумієш, що я хочу сказати насправді, чи тобі байдуже, що я відчуваю». «Чи не міг би ти як висловити свій інтерес до моїх слів?» Правильно зрозумівши сенс цієї скарги, чоловік сприйме її більш мирно і зуміє відреагувати набагато позитивніше. Опинившись на межі сварки, чоловіки і жінки, як правило, перестають розуміти один одного. У такі хвилини дуже важливо ще раз обдумати або перекласти для себе те, що він або вона почули з вуст партнера. Не розуміючи, що жінки висловлюють свої почуття не так, як вони самі, багато чоловіків невірно оцінюють їхні скарги або вважають, що під ними немає ніякого ґрунту. Це призводить до сварок. Тодішнім марсіанам часто вдавалося уникнути сварок з коханими, оскільки вони намагалися правильно зрозуміти їх. Якщо їм ставало важко слухати, вони брали венеріансько-марсіанський розмовник і шукали в ньому переклад того чи іншого виразу. Коли венеріанки говорять? У цьому розділі книги наводяться витяги з венеріансько-марсіанського розмовника, нині, на превеликий жаль, втраченого. Кожна з наведених вище десяти скарг переведена тут таким чином, щоб чоловік зміг вловити їх справжній зміст. Крім того, в кожному перекладі міститься підказка, яку відповідь венеріанка хотіла б отримати. Ви побачите, що засмучена венеріанка, висловлюючи свої почуття мовою, що йде не від розуму, а від емоцій, вкладає в свою скаргу приховане прохання про підтримку. Виражатися прямо їй ні до чого. На Венері кожному було відомо, що будь-яке вимовлене слово несе в собі подібний підтекст. У перекладі кожної фрази цей підтекст розшифровується. Якщо чоловік, слухаючи жінку, зуміє розчути сигнал, прохання про підтримку і зреагує відповідно, його партнерка, напевно, відчує, що до її слів прислухаються і її люблять. Венеріансько-марсіанський розмовник. Ми ніколи нікуди не ходимо. У перекладі на марсіанський це означає. Мені дуже хочеться, щоб ми пішли кудись разом, відпочили і розважилися, адже ми вміємо добре проводити час, і мені так чудово з тобою. Що ти про це думаєш? «Може, поведеш мене куди-небудь пообідати? Адже ми вже кілька днів ніде не були». Без цього перекладу, почувши з уст жінки «Ми ніколи нікуди не ходимо», чоловік швидше за все витлумачить це наступним чином. «Ти не робиш того, що мав би робити. Ти виявився зовсім не таким, яким я тебе уявляла. Наше життя стало нецікавим, бо ти ледар і зануда, в тобі не залишилося ні краплі романтики. Мене всі ігнорують». У перекладі на марсіанський це означає – Сьогодні мені здається, що до мене нікому немає діла, що я всім байдужа. У мене таке відчуття, ніби мене просто не бачать. Звичайно, я впевнена, що дехто мене помічає, але схоже, і їм абсолютно все одно, існую я чи ні. Напевно, це ще й тому, що ти останнім часом так зайнятий. Я дійсно дуже ціную, що ти так багато працюєш, намагаєшся заради нас обох, але іноді мені починає здаватися, що тобі вже не важливо, є я чи ні». У мене враження, що робота значить для тебе більше, ніж я, і мені стає страшно. Може, ти міг би обійняти мене і сказати, що я тобі потрібна? Без цього перекладу, фразу «мене всі ігнорують», чоловік може витлумачити так. Мені погано. Я ніяк не можу добитися від тебе уваги, якої так потребую. Все абсолютно безнадійно. «Ти мене навіть не помічаєш, але ж передбачається, що ти мене любиш. Як тобі не соромно? Ти такий безсердечний, я б ніколи не вела себе так з тобою». «Я так втомилася, що нічого не можу робити». У перекладі це означає. «У мене сьогодні було так багато справ, мені правда треба перепочити перед тим, як зайнятися чим-небудь іще». «Як мені пощастило, що я можу розраховувати на твою підтримку». Може, ти обіймиш мене і підтвердиш, що я добре справляюся зі своїми обов'язками і що я дійсно заслужила хвилинку відпочинку? Без цього перекладу, почувши, я так втомилася, що нічого не хочу робити, чоловік може витлумачити скаргу наступним чином. Я роблю все, а ти нічого. Ти мав би взяти на себе більше обов'язків. Я не можу справлятися з усім одна. Я просто в розпачі. Мені потрібен справжній чоловік, а не ти. Як я помилилася, обравши тебе? Мені хочеться забути про все. Переклад говорить. Я хочу, щоб ти знав, що я люблю свою роботу і що мені добре з тобою, але сьогодні мені добряче дісталося. Перш ніж знову звалити на себе свої обов'язки, мені потрібно трошки ніжності і тепла. Чому б тобі не запитати, що з тобою рідна, і не вислухати мене, просто мовчки, не пропонуючи ніяких рішень. Мені так треба відчути, що ти розумієш, як мені зараз нелегко, і співчуваєш мені. Це допоможе мені не приймати все так близько до серця і розслабитися. А завтра я з новими силами візьмуся за справи». Не маючи перекладу, чоловік може витлумачити фразу «Мені хочеться забути про все» наступним чином. «Я займаюся такою кількістю справ, що вже пропало всяке бажання робити хоч що-небудь. Мені погано з тобою, я відчуваю себе нещасною. Хотілося б мати поруч з собою іншу людину. Менш товсто шкіру, ніж ти». У будинку вічно такий безлад? У перекладі на мову марсіан це означає. Сьогодні мені хочеться трохи відпочити і розслабитися, але в будинку такий безлад? Я втомилася, мені потрібен перепочинок. Сподіваюся, ти не звалив на мене все прибирання. А що, якщо ти погодишся зі мною щодо сьогоднішнього безладу, а потім запропонуєш допомогти мені з прибиранням? Без цього перекладу, почувши «в домі вік такий безлад», чоловік може дати наступне тлумачення. В домі завжди безлад по твоїй милості. Я роблю все, що можу, щоб у нас було чисто, але не встигну закінчити прибирання, як ти знову перетворюєш будинок на свинарник. Ти не чупара і не роба, і у мене немає ніякого бажання продовжувати жити з тобою, поки ти такий. Прибери за собою або вимітайся сам. Ніхто мене більше не слухає. У перекладі на марсіанський це означає. Я боюся, що тобі нудно зі мною. Боюся, що ти втратив будь-який інтерес до мене. Схоже, сьогодні я щось занадто розчулилася. Чи можу я розраховувати на якийсь знак уваги з твого боку? Мені б так цього хотілося. У мене сьогодні був важкий день, і мені здається, що нікому немає діла до того, що я говорю. Може, ти міг би послухати мене, задаючи при цьому питання, за якими я відчувала б твій інтерес і підтримку. Наприклад, що з тобою сьогодні? А що ще було? Як ти себе при цьому відчувала? Чого ти хотіла? А як ти себе почуваєш тепер? І ще вставляв би інші слова, щоб я знала, ти розумієш мене і переживаєш разом зі мною. Наприклад, «Розкажи ще». «Так, так, я розумію, що ти маєш на увазі». Або навіть можеш нічого не говорити, а просто іноді, коли я зроблю паузу, вимовляти «О, хм, мг, угу, так». Це додає мені сили впевненості. Примітка. До свого прибуття на Венеру марсіани навіть не підозрювали про існування подібних звуків. Без цього перекладу, фразу «ніхто мене більше не слухає» чоловік може розцінити так. Я присвячую всю свою увагу тобі, а ти не спроможний вислухати мене. Ти звик до такого стану речей. Мені стало важко і тоскно з тобою. Мені хочеться, щоб поруч зі мною була людина цікава, жива, а не така зануда, як ти. Ти розчарував мене. Ти черствий і бездушний егоїст. Нічого не виходить так, як треба. У перекладі на мову марсіан це означає – Сьогодні у мене видався на рідкість важкий день, і я так вдячна тобі за те, що можу поділитися з тобою своїми почуттями і переживаннями. Це дуже допомагає мені прийти в себе. Схоже, сьогодні у мене нічого не виходить. Може, мені здається, тому що попереду ще така купа справ. Просто страшно подумати. Чи не міг би ти обійняти мене і сказати, що я в тебе молодець? Ти навіть не уявляєш, як мені зараз це потрібно». Без цього перекладу, почувши нарікання «Нічого не виходить так, як треба», чоловік може витлумачити його наступним чином. «Ти ніколи нічого не робиш так, як треба. Я не можу тобі довіряти. Якби я свого часу не зупинила свій вибір на тобі, зараз у мене все було б інакше. У іншого все йшло б нормально, а от тебе одні проблеми. Ти більше не кохаєш мене». У перекладі цей докір скарга розшифровується так – Сьогодні мені здається, що ти мене не любиш, і я боюся, що сама відштовхнула тебе якимось чином. Я знаю, ти по-справжньому любиш мене і дуже багато робиш для мене, але сьогодні я відчуваю себе якось невпевнено. Чи не міг би ти підкріпити мою віру в твою любов і сказати мені три чарівних слова? «Я тебе люблю». Коли ти вимовляєш їх мені так добре? Без цього перекладу, почувши, ти більше мене не любиш, чоловік зрозуміє це так – я віддала тобі кращі роки свого життя, а ти не дав мені нічого. Ти просто використовував мене. Ти холодний і розважливий егоїст. Сам робиш все, що тобі завгодно, але завжди тільки для себе одного. На всіх інших тобі наплювати. Я зробила страшну дурість, закохавшись в тебе. І ось тепер у мене не залишилося нічого. Ми вічно кудись поспішаємо. У перекладі на марсіанській це означає – Сьогодні у нас не день, а суцільна гонка. І мені це зовсім не до душі. Мені хотілося б, щоб наше життя було більш розміреним. Я знаю, в цьому ніхто не винен і ні в якому разі не докоряє тобі. Знаю, що ти робиш все, щоб ми потрапили туди вчасно, і дуже ціную твою роботу. Чи не міг би ти поспівчувати мені і сказати щонебудь на зразок «Сьогодні правда, якийсь божевільний день. Мені теж часом хочеться жити спокійніше, без поспіху». Не маючи перекладу, чоловік, почувши, ми вічно кудись поспішаємо, може розцінити це наступним чином. Ти жахливо безвідповідальний тип. Ти вічно дотягуєш все до останньої хвилини. Мені ніколи не буває добре з тобою. Ми завжди змушені летіти стрім голов, щоб не запізнитися. Кожен раз, коли я кудись йду з тобою, ти тільки все псуєш. Мені набагато приємніше бувати в різних місцях без тебе. Мені хотілося, щоб в нашому житті було більше романтики. Переклад цієї фрази на марсіанську мову означає «Милий, ти останнім часом так багато працюєш, давай звільнимо трохи часу для себе. Адже так приємно, коли можна скинути напругу і побути одним без дітей, не думаючи про справи й проблеми. Ти у мене така романтична натура. Чому б тобі днями не зробити мені сюрприз, подарувати букет квітів і призначити побачення? Я просто обожнюю, коли ти приділяєш мені увагу». Без цього перекладу, почувши «Мені хотілося б, щоб у нашому житті було більше романтики», тлумачення чоловіка може бути таким. «Мені нудно з тобою, я охолола до тебе. В тобі немає ні краплі романтики. Мені ніколи не було по-справжньому добре з тобою. От якби ти був таким, як інші чоловіки, ті, кого я знала до тебе». Після декількох років користування даним словником, чоловікові вже не потрібно гарячково хапатися за нього щоразу, коли йому здається, що йому дорікають або звинувачують у чомусь. Він починає розуміти, як думають і відчувають жінки. Він засвоює, що подібні драматичні фрази не слід сприймати в буквальному сенсі. Просто таким чином жінки повніше висловлюють свої почуття. Такі вже венеріанки, і сина Марса слід пам'ятати про це коли марсіани занурюються в мовчання. Найскладніше завдання для жінки полягає в тому, щоб правильно зрозуміти і підтримати чоловіка, коли він занурюється в мовчання. Одне з найскладніших завдань для чоловіка полягає в тому, щоб правильно зрозуміти і підтримати жінку, коли вона починає говорити про свої почуття. Найскладніше завдання для жінки полягає в тому, щоб правильно зрозуміти і підтримати чоловіка, коли той занурюється в мовчання. Саме мовчання жінці найлегше витлумачити помилково. Частенько буває, що чоловік раптово не би відключається від розмови і надовго замовкає. Для дочок Венери це щось нечуване. Спочатку жінці приходить в голову, що він оглух. Може бути просто не чує, що я говорю, думає вона, тому й не відповідає. А справа бачити в тому, що чоловіки і жінки по-різному, дуже по-різному обмірковують і переварюють інформацію. Жінки думають вголос, запрошуючи до участі в цьому процесі зацікавленого слухача, і до цього дня жінка часто усвідомлює, що саме хоче сказати вже під час самої розмови. Вільне вираження в голос думок дозволяє їй ніби спробувати на зуб їй своїй інтуїції цей процес цілком нормальний, а часом стає особливо необхідним. Однак у чоловіків переварювання інформації відбувається зовсім іншим шляхом. Перш ніж почати говорити самим або реагувати на сказане співрозмовниками, вони ретельно обмірковують те, що почули або відчули. Чоловіки мовчать, а мозок їх в цей час зайнятий виробленням найбільш правильного або доцільного рішення. Спочатку вони формулюють це рішення про себе і лише потім висловлюють його вголос. Іноді цей процес займає буквально пару хвилин, а іноді розтягується на довгі години. До того ж, наче навмисне для того, щоб остаточно збити жінку з пантелику, чоловік цілком може взагалі не зреагувати, якщо отриманої інформації недостатньо для вироблення відповіді. Жінкам слід твердо засвоїти, що мовчання чоловіка означає. Поки що я не знаю, що сказати, але думаю над цим. А замість цього їм чується. Я не відповідаю тобі тому, що мені плювати на тебе і на твої проблеми. Мені до лампочки все, що ти там бурмочеш, так що не чекай відповіді. Як вона реагує на його мовчання? Жінки зазвичай невірно тлумачать мовчання чоловіків. Залежно від того, в якому настрої вона знаходиться в цей день, їй в голову починають лісти різні нехороші думки, аж до найгіршої. Він мене не любить, він ненавидить мене, він збирається кинути мене. А звідси вже рукою подати до того страшного висновку, найглибше таїться який в жіночій душі, якщо він мене кине, тоді мене вже ніхто ніколи не полюбить. Я не заслуговую, щоб мене любили». Коли чоловік мовчить, жінці простіше простого уявити собі найгірше, бо сама вона мовчить тільки в двох випадках. Або коли усвідомлює, що може боляче ранити іншу людину тим, що збирається сказати, або коли не вірить цій людині і не бажає з нею не тільки говорити, а й взагалі мати щось спільне. Тому немає нічого дивного в тому, що жінка починає відчувати себе невпевнено, коли чоловік раптом поринає в мовчання. Жінка, слухаючи іншу жінку, час від часу дає їй зрозуміти, що робить це з увагою і співчуттям. Коли настає пауза, слухачка інстинктивно вимовляє щось і, можливо, не має конкретного змісту, але підбадьорюючи, наприклад, «О, мг, угу, хм, ага, ну і ну». Мовчання ж чоловіків не переривається між темами, щоб виразити підтримку і співчуття. Жінкам слід усвідомити собі все, що стосується знаменитої печери, і, навчившись правильно сприймати мовчання чоловіків, відповідно на нього реагувати. Зрозуміти, що таке печера. Перш ніж відносини між партнерами почнуть приносити справжнє задоволення обом, жінкам слід багато чого довідатися про чоловіків. Їм необхідно зрозуміти, що коли чоловік засмучений або знаходиться в стресовому стані, він автоматично припиняє говорити і видаляється в свою печеру, щоб на самоті обдумати все як слід. Вони повинні знати, що вхід туди заборонений всім без винятку, навіть найбільш близьким друзям. Саме так було на Марсі. Жінці зовсім ні до чого лякатися і панічно перебирати в пам'яті всі свої слова і вчинки. Не інакше, як вона зробила щось жахливе. Просто треба привчити себе до думки, що якщо вже ти дозволила чоловікові піти в печеру, то слід набратися терпіння і почекати. Через деякий час він вийде звідти, і все знову буде добре. Жінкам важко освоїти такий підхід, тому що на венерії одне з золотих правил говорило – ніколи не залишати подругу, якщо вона засмучена. Венеріанки природньо поширили це правило і на відносини з коханими марсіанами. Хіба можна залишити близьку людину у важкий для неї час? Саме любов і турбота змушують жінку намагатися проникнути в печеру і запропонувати свою допомогу. До того ж, вона помилково вважає, що задаючи партнеру величезну кількість питань, типу «Що з тобою дорогий?» і старанно слухаючи, то йому прийти в себе. Однак це лише ще більше погіршує ситуацію. Жінка інстинктивно прагне підтримати коханого, але так, як їй самій хотілося б, щоб її підтримали у важку хвилину. Наміри у неї найкращі, але результат виявляється найчастіше діаметрально протилежним. Замість того, щоб пропонувати партнерові таку підтримку і допомогу, яку хотіли б отримати самі в подібній ситуації, вони повинні зрозуміти, що представник протилежної статі думає, відчуває і реагує інакше і намагатися вести себе відповідно. Чому чоловіки віддаляються у печеру? Чоловіки видаляються в печеру або перестають говорити з кількох причин. Перша. Людині потрібно обдумати проблему і знайти практичне рішення. Друге. Він ніяк не може відшукати відповіді на питання, що мучить. Чоловіків ніхто ніколи не вчив говорити. Дорога, мені необхідно знайти відповідь на одне питання, але не виходить. Мені доведеться піти в печеру і там як слід подумати над цим. Інші ж чоловіки, бачачи, що їх побратим занурився в мовчання, розуміють все правильно. Людина обмірковує якусь проблему. Третє. Він засмучений або перебуває в стані стресу. У такі хвилини йому потрібно побути на самоті, щоб охолонути і знову взяти себе в руки. Він просто не хоче говорити і робити того, про що згодом, можливо, сам пошкодує. Четверте. Йому необхідно знайти самого себе. Цей четвертий мотив набуває особливої важливості, коли чоловіки закохуються. Тоді часом вони починають якби втрачати і забувати себе. Чоловік може відчути, що надмірне зближення з жінкою робить його залежним і що йому потрібно відрегулювати ступінь цього зближення. Коли дистанція між ним і предметом його любові скорочується настільки, що він починає втрачати своє «я», включається сигнал тривоги, який закликає його заглянути в печеру. В результаті чоловік виходить з неї оновленим, люблячим і з ще більшою, ніж раніше, впевненістю в собі. Чому жінки говорять? Жінки починають говорити також з кількох причин. Іноді по тим самим причинам, за якими чоловіки перестають говорити. Ось чотири причини, найбільш часто які спонукають жінку до розмови. Перша, щоб передати або зібрати інформацію. Зазвичай це єдина причина, що змушує чоловіка відкривати рот. Друге, щоб самі розібратися і зрозуміти, що взагалі-то вона хоче сказати. Чоловік замовкає якраз для того, щоб зробити це наодинці зі своїми думками. Жінка обмірковує вголос Третє. Щоб полегшало важку хвилину, щоб розібратися з думками і оволодіти собою. Чоловік в таких випадках занурюється в мовчання. Печера дає йому можливість усамітнитися і прийти в себе. Четверте. Щоб сприяти зближенню. Ділячись своїми інтимними почуттями, вона пізнає себе саму в любові. Марсіанин перестає говорити, щоб знову знайти себе. Він побоюється, що через надмірну близькість втрачає власне «я». Розуміння цих відмінностей просто життєво необхідне, адже у кожного з нас перед очима скільки завгодно прикладів, коли взаєминий пар зводяться до двох слів – щоденна боротьба. Бійтеся вогняного дракона. Вкрай важливо, щоб жінки зрозуміли. Ні в якому разі не слід намагатися змусити чоловіка заговорити перш ніж він сам буде до цього готовий. Під час обговорення даної теми на одному з моїх семінарів слухач-індіанець розповів, в його рідному племені, готуючи дівчат до заміжжя, матері наказують їм завжди пам'ятати, що в моменти невдач і переживань чоловік має звичку ховатися в своїй печері. І не слід сприймати це на свій особистий рахунок, тому що таке час від часу трапляється. Це зовсім не означає, що чоловік не любить дружину. Він неодмінно повернеться. Але найголовніше – ніколи не намагатися піти за ним в печеру. Якщо жінка спробує зробити це, жахливий дракон, покровитель печери, обпече її своїм вогняним подихом. Спроби жінки проникнути в печеру чоловіків не раз були причиною непотрібних конфліктів. Жінки досі не засвоїли, що в нелегкі хвилини чоловікові просто необхідно побути на самоті або хоча б помовчати. Коли він забирається в печеру, жінка не розуміє, в чому справа, і природно намагається розговорити його. Вона сподівається виявити йому свою любов і турботу, змусивши його вийти із печери і розповісти про турбуючі його проблеми. «Що-набудь небудь, – питає вона. «Ні, нічого», – відповідає він. Але вона ж відчуває, що чоловік засмучений і не розуміє, чому він приховує свої почуття. Замість того, щоб дати йому можливість продуктивно попрацювати в печері, вона, сама того не усвідомлюючи, перериває його розумовий процес. Вона знову ставить запитання. «Я знаю, тебе щось турбує. У чому все ж таки справа?» «Ні в чому», – відповідає він. «Але ж це неправда», – наполягає вона. «З тобою щось не так, я ж бачу». «Зі мною все в порядку», – тон чоловіка починає загострюватися. «Залиш мене в спокої». «Та як у тебе тільки совісті вистачає?» – вигукує вона. «Ти зовсім перестав говорити зі мною. Звідки мені знати, що з тобою відбувається, якщо ти сам мовчиш?» Просто ти більше не любиш мене. Запхнув у куток і все. Тут же він втрачає самовладання і починає говорити речі, про які сам потім пошкодує. Його вогнедишний дракон виривається назовні і обпікає її. Коли марсіани все ж таки говорять. Жінки опікаються не тільки тоді, коли намагаються пробратися в печеру, зайнятого роздумами чоловіка, але й тоді, коли неправильно тлумачать певні його вираження, зазвичай, які є попередженням про те, що він або вже в печері, або на шляху до неї. На питання, що трапилося, Марсіанин, як правило, відповідає коротко – нічого або все в порядку. Це чи не єдині сигнали, що дозволяють венеріанкам зрозуміти, що потрібно дати йому час самому розібратися зі своїми почуттями самому в печері. Чоловік не говорить, я засмучений і мені потрібно якийсь час побути на самоті. Замість цього він просто замовкає. У наступному списку представлені шість найбільш часто вживаних коротких попереджувальних сигналів, а також варіанти, на жаль, абсолютної невідповідності відповідей на них з боку жінок. Відповіді на питання жінок: Що сталося? Чоловік каже: "Все в порядку" або "Все нормально". Жінка може відповісти: "Я знаю, що щось трапилося, в чому справа?". Чоловік каже: "У мене все окей". Жінка може відповісти: "Але ти виглядаєш засмученим. Давай поговоримо". Чоловік каже: "Нічого". Жінка може відповісти: "Я хочу тобі допомогти. Я знаю, що тебе щось тривожить. в чому справа?". Чоловік каже: «Все добре» або «У мене все добре». Жінка може відповісти, «Ти впевнений у цьому? Я буду тільки рада тобі допомогти». Чоловік каже, «Так, так, нічого особливого». Жінка може відповісти, «Але все ж таки ти через щось засмутився, думаю, нам потрібно поговорити». Чоловік каже, «Взагалі-то це дрібниця». Жінка може відповісти, «Це зовсім не дрібниця, я могла б тобі допомогти». Подаючи один із вищезгаданих сигналів, чоловік зазвичай хоче, щоб жінка утрималася від подальших розпитувань або взагалі дала йому можливість помовчати. Венеріанки, опинившись в подібній ситуації, щоб уникнути непорозумінь і зайвої паніки, розкрили марсіансько-венеріанський розмовник. Без його допомоги жінки зазвичай сприймають згадані короткі сигнали не так, як слід було б. А пора б їм уже знати, що коли чоловік каже «все в порядку», це скорочений варіант того, що він насправді хоче висловити. «Все в порядку, тому що я можу впоратися із цим сам. Мені не потрібна допомога. Будь ласка, підтримай мене, але не турбуйся за мене. Вір, що ця справа мені цілком під силу». Без цього перекладу, бачачи коханого засмученим і чуючи від нього «все в порядку», жінка вважає, що він просто хоче приховати свої почуття або проблеми. Тоді вона починає допомагати йому, задаючи питання або заводячи розмову про ту проблему, яка, на її думку, турбує його в даний момент. Вона не знає, що він вдався до короткого попереджувального сигналу. Ось кілька витягів із вище згаданого розмовника. Марсіансько венеріанський розмовник. Все в порядку. У перекладі на венеріанський, це означає зі мною все в порядку. Я сам можу впоратися зі своїм поганим настроєм. Мені не потрібна допомога. Спасибі. Без цього перекладу, почувши з уст чоловіка «Все в порядку», жінка може витлумачити це наступним чином. «Я зовсім не засмучений, тому що мені на все наплювати», або «Я не бажаю пояснювати тобі, чому я засмучений, і я не вірю, що тебе і правда хвилюють мої проблеми». «У мене все окей». У перекладі на мову венеріанок це звучить так. «У мене все окей, я сам успішно справляюся зі своїми проблемами, мені не потрібна допомога, а якщо знадобиться, я сам попрошу». Без цього перекладу жінка, почувши «у мене все окей», витлумачить це наступним чином. «Для мене немає ніякого значення те, що трапилося. Мені наплювати на цю проблему. Навіть якщо ти засмучуєшся з цього приводу, мені все одно наплювати». Та нічого, нічого. Переклад говорить. «Не сталося нічого такого, з чим би я не зміг впоратися сам. Будь ласка, не задавай більше питань на цю тему». Без перекладу, почувши «та нічого, нічого», жінка може інтерпретувати це таким чином. «Я і сам не знаю, що мене турбує. Мені потрібно, щоб ти своїми питаннями допомогла мені розібратися, в чому справа. І тоді вона тільки піділля масла у вогонь, ставлячи питання, в той час як йому дійсно хочеться, щоб його залишили в спокої». «Все добре». Переклад цієї фрази зводиться до наступного – «Так, це дійсно проблема, але не треба пиляти мене. Я цілком можу розв'язати цю проблему сам, якщо ти не будеш заважати мені обмірковувати її, задаючи питання або підказуючи, що слід робити. Просто веди себе так, як ніби нічого не сталося, так я швидше додумаюся до правильного рішення». Без цього перекладу, почувши «все добре», жінка може дати таке тлумачення. «Все так, як повинно бути. Не потрібно нічого змінювати. Ти можеш вести себе, як тобі завгодно, по відношенню до мене, а я – по відношенню до тебе». «Або...» «Цього разу вже так і бути, але пам'ятай, що винна ти. Один раз я спущу це на гальмах, але не дай Бог тобі знову зробити щонебудь подібне». «Та так, нічого особливого». У перекладі на венерянській це означає... «Нічого страшного не сталося, тому що я зумію знову все налагодити. Будь ласка, не думай більше про цю проблему і не говори про неї. Від цього мені ще більше не по собі. Я беру на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми. Мені приємно розв'язувати цю проблему самому». Без цього перекладу, почувши відповідь «Та так, нічого особливого», жінка може витлумачити його наступним чином. «Ти вічно робиш з мухи слона. Всі твої хвилювання, шеляга ламаного не варті». Нічого смикатися даремно. Взагалі то це дрібниця. Переклад на мову венеріанок звучить так: мені зовсім не важко зробити це або вирішити цю проблему. Мені приємно зробити це для тебе. Без перекладу, почувши взагалі то це дрібниця, жінка може витлумачити відповідь наступним чином Це все нісенітниця. Заради чого ти створюєш з цього проблему і волаєш про допомогу? І тоді зовсім недоречно вона приймається розтлумачувати йому, чому це є проблемою. Користуючись марсіансько-венеріанським розмовником, жінкам легше зрозуміти, що насправді мають на увазі чоловіки, коли вдаються до своїх улюблених скорочень. Іноді слова, вимовлені чоловіком, мають для жінки прямо протилежний зміст. Як бути, коли він забирається в печеру? Коли на моїх семінарах я починаю говорити про печери і драконів, жінки завжди цікавляться, яким чином можна скоротити час, що проводиться чоловіком в своєму притулку. Тут я переадресовую питання чоловікам, і вони зазвичай відповідають так. Чим більше жінка намагається витягнути його з печери або залучити в розмову, тим довше затягується це добровільне самітництво. А ось ще один коментар, який часто можна почути з вуст чоловіків. Дуже важко вийти з печери, коли відчуваєш, що твоїй половині зовсім не до смаку, що ти взагалі перебуваєш там. Вселити чоловікові почуття ніяковості перед подругою за те, що він пішов у печеру, рівнозначно тому, щоб штовхнути його назад, навіть коли він уже збирався з неї вийти. Чоловік, який забрався в печеру, зазвичай є жертвою переживання або стресу і намагається наодинці самим собою знайти рішення своєї проблеми. Пропонувати йому в цей час таку підтримку, яку в подібній же ситуації хотілося б отримати жінці, просто протипоказано. Існує шість основних способів надати підтримку чоловікові, який сховався в печері. Правильно надана підтримка також скорочує час, необхідний йому, щоб зважитися вийти з неї. Перше. Не висловлюйте своє невдоволення його потребою усамітнитися. Друге. Не намагайтеся допомогти йому справитися з проблемою, підказуючи рішення. Третє. Не намагайтеся проявити турботу, задаючи питання типу «Як ти себе почуваєш після всього цього?». Четверте. Не сідайте біля самого входу в печеру, а дайте йому можливість вибратися самому. П'яте. Не турбуйтеся про нього і не шкодуйте його. Шосте. Займіться чимось, що доставило б вам задоволення. Якщо ж вам неодмінно потрібно поспілкуватися, напишіть йому листа, який він може прочитати потім, поза домом, а якщо вам необхідно ще й співчуття, поговоріть з подругою. Не перетворюйте партнера в єдине джерело уваги до вашої персони. Чоловікові хочеться, щоб його улюблена венеріанка вірила, що він може сам впоратися з ситуацією і проблемою. Ця віра дуже важлива для його честі, гордості і самоповаги. Однак жінці надзвичайно важко не турбуватися про нього, адже вона висловлює свою любов і турботу саме за за іншу людину. Для неї цей спосіб виявити любов. На її думку, просто непристойно бути щасливою, коли дорога тобі людина засмучена або нещасна. Зрозуміло, чоловік хоче, щоб його партнерці було добре, але не тому, що йому погано. Якщо вона щаслива, у нього однією турботою менше. Крім того, він хоче, щоб вона була щаслива ще й тому, що це допомагає йому самому відчувати себе коханим. Коли жінка щаслива і їй немає потреби ні про що турбуватися, йому легше вийти з печери. Ще одна іронія долі. Чоловіки виявляють свою любов тим, що не турбуються за предмет цієї любові. Логіка їх при цьому така. Як можна турбуватися через те, ким ти захоплюєшся і кому віриш? Чоловіки зазвичай висловлюють один одному свою підтримку фразами типу «Не турбуйся, ти з цим впораєшся». «Це їх проблема, а не твоя». І я впевнений, це дасть результат. Чоловіки підтримують один одного тим, що взагалі не турбуються за товариша або у всякому разі надають менше значення його проблем. У мене пішло кілька років на те, щоб зрозуміти, чому моїй дружині так хочеться, щоб я турбувався за неї, коли їй погано. Не знаючи про те, наскільки різні наші потреби, я недооцінював важливість її бажання, що природно засмучувало дружину ще більше. Чоловік забирається в печеру, щоб намагатися вирішити виникшу проблему. Якщо в цей час з його партнеркою все в порядку, вона ні про що не турбується, ні в чому не має потреби, означає, у нього є однією проблемою менше». А знаючи, що вона щаслива з ним, чоловік відчуває себе сильнішим і з більшою енергією накидається на невирішену задачу. Все, що може відвернути партнерку від проблеми або задовольнити її, дуже допоможе йому. Ось кілька прикладів того, чим ви можете зайнятися, поки він знаходиться в печері. Почитати, запросити до себе подругу поговорити, послухати музику, зробити запис в щоденнику, побути в саду. Пройтися по магазинах, зайнятися фізичними вправами, помолитися або поміркувати, сходити до масажистки, піти погуляти, послухати запис лекції по роботі над собою, прийняти ванну, сходити до лікаря, пригоститися чимось смачненьким, подивитися телевізор або відео. Марсіани також рекомендували венерянкам зайнятися чимось приємним. Венеріанкам важко було відчувати себе щасливими, коли близькій людині погано, але вони все ж знайшли вихід. Кожен раз, коли один з марсіан пірнав у свою печеру, його подруга відправлялася на екскурсію по магазинах або робила щось ще, що доставляло їй задоволення. Венеріанки обожнюють ходити по магазинах. Моя дружина Бонні також часом користується цим методом. Коли вона бачить, що я кинувся до печери, вона влаштовує собі магазинний день. Мені ніколи не доводиться відчувати незручності за марсіанську сторону моєї натури. Коли моя дружина може сама подбати про себе, мені немає чого переживати з приводу мого усамітнення в печері. Бонні вірить, що я повернуся і до того ще більш люблячим, ніж раніше. Вона знає, коли я в печері, це невідповідний час для розмов. Помітивши, що в мені перші проблиски інтереси до її персони, розуміє, що я вибираюся з печери, і тоді можна йти на контакт. Іноді вона говорить, якби між іншим – Якщо у тебе виникає бажання поговорити зі мною, я буду тільки рада. Ти мені скажеш, коли?» Таким чином вона турбується про обстановку, але м'яко і ненав'язливо. Як дати марсіанину відчути свою підтримку? Навіть перебуваючи поза печерою, чоловіки хочуть, щоб їм довіряли. Вони не люблять непроханих порад або співчуття. У них живе потреба самоствердження. Здатність справлятися з проблемами без сторонньої допомоги – це, так би мовити, зайве перо на його капелюсі. А ось для жінки такою пір'їнкою є допомога і підтримка близької людини. Чоловік відчуває підтримку жінки, коли та своїми словами поведінкою дає йому зрозуміти. Я вірю, що ти можеш впоратися зі своїми проблемами сам, а вже якщо дійсно задобиться моя допомога, ти відкрито про неї попросиш. Спочатку буває досить важко навчитися підставляти плече чоловікові такимось чином. Багато жінок вважають, що єдиний спосіб домогтися потрібного від партнера – це пиляння, коли він робить помилку, і підказки, що і як йому робити. Жінкам, які не мали перед очима рольової моделі матері, яка знає, як отримати від чоловіка необхідну підтримку, не спадає на думку, що вони можуть спонукати партнера віддавати більше, просто прямо попросивши про цю підтримку, без пиляння і непроханих порад. Крім того, якщо те, що він робить, не влаштовує її, вона може відкрито йому сказати. Мені це не подобається, без будь-яких натяків на те, що він взагалі, так би мовити, по життю негативний тип або слабак. Як правильно виразити чоловікові докір чи дати пораду? Не розуміючи, до якої міри пиляння і непрохані поради відвертають чоловіка, багато жінок не знають інших шляхів, щоб отримати від нього те, що їм потрібно. Ненсі зазнала не одного розчарування в своїх відносинах з чоловіками. «Я до сих пір не знаю», – скаржилася вона, – «як підійти до чоловіка з докором або порадою? Уявіть собі, що він не вміє поводитися за столом, а одягається настільки огидно, просто жахливо. Або, припустімо, він чудовий хлопець, але ти бачиш, що він веде себе з людьми так, що його ні в гріш не ставлять, і це сильно шкодить йому». Що робити в таких випадках? Щоб я не сказала, він злиться, захищається або просто мене ігнорує. Відповідь така. Все-таки утримуватися від пиляння і не давати порад, поки він сам не попросить. Замість цього слід дати чоловікові зрозуміти, що його люблять і приймають таким, яким він є. Ось чому потрібно не лекції читати повчальним тоном. Відчувши, що партнерка приймає його з усіма його плюсами і мінусами, він починає цікавитися її думками на свій рахунок. Однак вловивши наполегливе бажання змінити його, він не стане просити ні поради, ні підказки. Чоловікові, особливо на рівні близьких відносин, потрібна велика впевненість в собі для того, щоб зробити крок на зустріч і самому попросити підтримки. Тому намагайтеся проявити терпіння. Вірте, що ваш коханий сам зрозуміє свої помилки і зміниться на краще. Але якщо він все ж не задовольняє ваших потреб і бажань, ви можете і навіть повинні самі проговорювати про свої почуття і висловлювати відповідні прохання, проте безпиляння і докорів. Це справжнє мистецтво, яке потребує воїстину дбайливого ставлення до партнера і творчого підходу. Ось чотири варіанти правильних дій у цьому плані. Перше. Жінка може сказати чоловікові, що їй не подобається його манера вдягатися, не читаючи нотацій. Наприклад, в той час, як він одягається, помітити якби між іншим. по моєму, тобі не дуже личиться сорочка. Може, сьогодні одягнеш іншу?» і Якщо бачиш, що коментар не припав до смаку, проявити повагу до вразливості партнера і вибачитися, скажімо ось так. «Вибач, я зовсім не збиралася читати тобі лекцію з культури вдягання». Друге. Якщо він і справді настільки чутливий до подібного роду зауважень, а багато чоловіків саме такі – Можна спробувати торкнутися цієї теми як-небудь інакше. Наприклад, пам'ятаєш, в той раз ти одягав блакитну сорочку із зеленими лампасами? Знаєш, мені щось не сподобалося це поєднання. Може, спробуєш із сірими? Третє. Можна й прямо запитати. «Ти не хочеш якось пройтися зі мною по магазинах? Мені так хочеться підібрати тобі щось новеньке». Якщо він відповів «ні», значить не бажає, щоб ви по-материнській ним опікувались. Якщо ж відповів «так», можете бути впевнені, що не дуже зачепила його чутливість до поради підказок. Пам'ятайте, чоловіки – істоти вразливі. Четверте. Нарешті можна почати так. Знаєш, мені хотілося поговорити з тобою про дещо, але мені важко підступитися до цієї теми. Тут пауза. З одного боку, я боюся образити тебе, а з іншого мені дійсно потрібно тобі це сказати. Чи не міг би ти вислухати мене і потім підказати, як краще це висловити? Такий відступ допоможе партнеру підготуватися до шоку, а потім із задоволенням виявити, що мова йде про не таке вже й важливе діло. Давайте розберемо ще один приклад. Якщо жінці не подобаються його манери за столом і партнери в цей час одні, без сторонніх, вона має право дозволити собі сказати, але ні в якому разі не з докором. Може, скористаєшся виделкою? Або, може, налєш собі в склянку? Однак у присутності інших буде мудрішим промовчати і взагалі зробити вигляд, що нічого не помічаєш. А на наступний день нагадати, не міг би ти користуватися виделкою в присутності дітей? Або я терпіти не можу, коли ти їси руками? На мене дуже діють такі дрібниці, коли ми з тобою разом за столом не міг би ти користуватися виделкою? Якщо вам не по собі від того, як себе веде ваш партнер, почекайте, поки нікого не буде поруч, і тоді розкажіть, як це на вас діє. Тільки не треба диктувати йому, як себе вести, і пиляти теж не слід. Просто чесно і відкрито, але коротко і без роздратування, скажіть про свої почуття. Наприклад, «Знаєш, дорогий, вчора на вечірці ти так голосно говорив, що у мене задзвоніло у вухах. Ти не міг би, коли я поруч, говорити трохи тихіше?» Якщо йому відверто не сподобається ваше прохання, просто вибачтеся за критику і змініть тему. Мистецтво передачі чоловікові негативної інформації і отримання від нього підтримки детально вивчається в розділах 9 і 12. А в наступному розділі розповідається, як обрати підходящий момент для подібних розмов. Коли чоловік не потребує допомоги. Варто жінці почати заспокоювати чоловіка або спробувати допомогти йому вирішити проблему, він зазвичай починає відчувати себе під ковпаком. Йому не довіряють, вважають його нездатним самому справлятися з проблемами, його контролюють, з ним поводяться як з дитиною. Йому може здатися, що вона намагається переробити його. Насправді, чоловікові потрібна саме така торботлива любов – Однак жінкам слід зрозуміти, що любов і турбота по відношенню до чоловіка, так би мовити, доходять за призначенням якраз тоді, коли не беруться в формі непроханих порад і підказок. Він потребує підтримки, але не в такій, як вона думає. Відмовитися від спроб переробити чоловіка нехай навіть і в кращу сторону, від пиляння нехай навіть з кращими намірами. Так, це те, що треба. Давати поради? Теж так, але лише якщо він сам про це просить. Чоловік шукає поради або допомоги тільки після того, як вичерпав власні можливості. Отримуючи надмірну або занадто поспішну підтримку, він втрачає впевненість в своїх силах і компетенції. Або у нього, що називається, починають тремтіти коліна, або він стає ледачим і пасивним. Інстинктивно чоловіки підтримують один одного саме тим, що не лізуть за допомогою порадами, якщо тільки їх про це не просять. Розбираючись тією чи іншою проблемою, чоловік знає, що спочатку повинен пройти певний шлях сам, і лише потім, якщо йому не обійтися без сторонньої допомоги, може попросити про неї без шкоди для своєї компетенції і власної гідності. Пропозицію про допомогу в невідповідний момент він може легко сприйняти як образу. Коли чоловік зайнятий обробленням індички на день подяки, а його партнерка дошкуляє йому порадами, що і як слід різати, він відчуває, що йому не довіряють. І природньо злиться. Він твердо має намір сам пройти свою частину шляху. З іншого боку, якщо чоловік зголосився зайнятися індичкою, жінці повинна бути приємна така турбота і готовність допомогти. Коли жінка радить чоловікові викликати на допомогу більш досвідченого чоловіка, він цілком може образитися. Пам'ятаю, одна жінка все допитувалася у мене, з чого це чоловік так на неї розсердився. Вона пояснила, що перед тим, як лягти з ним у ліжко, поцікавилася, чи встиг він переглянути свої нотатки, зроблені під час прослуховування запису моєї лекції про секрети хорошого сексу. Вона не зрозуміла, до якої міри образила його. Чоловік сам надавав великого значення цим лекціям, однак не бажав, щоб дружина нагадувала йому, щоб він дотримувався моїх порад». Вона повинна була вірити, що він сам знає, що і як робити. Чоловіки потребують довіри, жінки – турботи. Коли чоловік запитує подругу, що трапилося, Люба, ці слова і стривожений вираз обличчя діють на неї найпозитивнішим чином. Але якщо те ж саме питання із тим ж самим виразом обличчя задасть жінка чоловікові, він може образитися і відчути себе приниженим. Партнерка, схоже, не вірить в його вміння самому справлятися з труднощами. Чоловікові дуже складно провести межу між співчуттям і жалістю. Він терпіти не може, щоб його жаліли. Якщо жінка скаже «Я так шкодую, що образила тебе», він швидше за все відповість «Та годі, нічого» і відкине запропоновану йому підтримку. Їй же, навпаки, безмірно приємно почути подібні слова з вуст чоловіка. Тоді вона відчуває, що він відноситься до неї дійсно дбайливо й ніжно. Чоловіки повинні вчитися висловлювати належним чином свою турботу, а жінки – свою довіру. Надмірна опіка перетворюється на зашморг. На початку нашого спільного життя, коли ранком мені треба було виїхати з міста, щоб провести черговий суботньонедільний семінар, Бонні напередодні ввечері щоразу питала, о котрій я збираюся встати. Потім, коли мій літак... Потім, зробивши подумки якісь підрахунки, попереджала, що у мене буде в запасі мало часу, і я ризикую спізнитися. І вважала, що таким чином надає мені підтримку. Однак для мене все виглядало якраз навпаки. Я сердився і ображався. До цього я вже 14 років колесив по всьому світу, читаючи свої лекції, і жодного разу не спізнився на літак. А вранці, перед тим, як мені вийти з дому, вона буквально засипала мене градом питань. «Ти не забув квиток? Гаманець при тобі, у тебе достатньо грошей, ти поклав у валізу шкарпетки, ти вже знаєш, де зупинишся». Їй здавалося, що вона висловлює мені свою любов, а я злився. І в один прекрасний день все ж таки сказав їй, що я ціную її добрі наміри, проте не люблю, щоб мене опікали, як мале дитя. І я помітив, що якщо їй хочеться опікувати мене, то ця опіка, щоб стати прийнятною для мене, повинна виражатися в беззастережній любові і довірі. Я сказав. Якщо я спізнюся на літак, не треба мені потім вимовляти, але ж я тебе попереджала. Повіру те, що я сам зрозумію цей урок і надалі буду вчиняти відповідно. Якщо я забуду свою зубну щітку або бритву, нехай це буде на моїй совісті. Не говори мені про це, коли я подзвоню. Коли Бонні зрозуміла те, чого я хочу, і поставила себе на моє місце, їй стало легше надавати мені підтримку. Історія одного успіху Якось раз, прямуючи до Швеції на семінар з проблем сімейних взаємин, я подзвонив з Нью-Йорка до Каліфорнії Бонні, щоб повідомити, що забув вдома паспорт. Її реакція була воїстину прекрасна і продиктована справжнім коханням. Дружина не стала пиляти мене за безвідповідальність. Замість цього вона розсміялася і вигукнула. «О, Господи, Джон, ти вічно з пригодами! І що ж тепер збираєшся робити?» Я попросив її переслати факсом мій паспорт в шведське консульство, і проблема була вичерпана. Моя дружина діяла оперативно і толково. Вона жодного разу не опустилася до того, щоб дорікнути мені за недбалість. Вона навіть була горда, що мені так швидко вдалося виплутатися зі скрутного становища. Про користь деяких невеликих змін. Одного разу я звернув увагу на те, що коли хтось із дітей просив мене щось зробити, я зазвичай відповідав «немає проблем». У моєму розумінні це означало, що мені буде дуже приємно виконати прохання. І ось одного разу моя пасарбиця Джулі запитала, а чому ти завжди говориш, немає проблем? І я не знайшов, що відповісти. Поміркувавши, я усвідомив, що мова йде про черговий прояв глибоко вкорінених марсіанських звичок. А зрозумівши це, обрав іншу форму відповіді на прохання із задоволенням. Ця фраза висловлювала те, що я, власне, і вкладав у свою відповідь, і без сумніву моя дочка-венеріанка, почувши її, в набагато більшому ступені відчувала, що її люблять. Цей приклад може послужити ніби символом секрету збагачення взаємен. Цілком можливо, не зраджуючи собі в головному, піти на якісь невеликі поступки. В цьому і полягав секрет успіху марсіани-венеріанок. Нікому з них не хотілося приносити в жертву свою споконвічну природу, свою сутність. Проте вони з готовністю вносили і брали різні дрібні зміни в своєму спілкуванні. Вони дізналися, що відносини можуть значно збагатитися, покращитися навіть від такої, здавалося б, незначної речі, як відмова від використання будь-якого слова або виразу. Важливо тут ось що – Невеликі поступки можуть дуже сприятливо відбитися на взаєминах. Великі зміни зазвичай вимагають, щоб ми до деякої міри придушили своє «я», а в таких речах немає нічого хорошого. Сказати щонебудь підбадьорливе подрузі перш ніж залізти в печеру – це ж так небагато, і від чоловіка зовсім не потрібно змінювати свою природу. Для того, щоб погодитися на цю незначну зміну в звичному ході речей, чоловік повинен зрозуміти, що жінці дійсно необхідно отримати такий обнадійливий сигнал, особливо якщо він не хоче, щоб вона турбувалася за нього. Не розуміючи ж різниці між чоловічим і жіночим сприйняттям, ми не здогадуємося, чому його раптове мовчання викликає у партнерки таке занепокоєння. Однак посмішка, жест, добре слово можуть виправити становище – Незнання цієї різниці може привести до того, що бачачи партнерку пригніченою через його наміри сховатися в печері, чоловік залишається ззовні і намагається втішити кохану. Це велика помилка. Відмовившись від відвідування печери і тим самим змінивши свою природу, він стає дратівливим, надмірно образливим, слабким, пасивним, може почати огризатися і брехати. І що найгірше, чоловік сам не знає, чому став таким. Коли жінка засмучується з приводу відбуття партнера в печеру, він замість того, щоб відмовитися від свого наміру, може щось злегка змінити, і все стане набагато простіше. При цьому йому зовсім не потрібно ні відмахуватися від власної реально існуючої потреби, ні наступати на горло своїй чоловічій натурі. Як дати венеріанкам відчути свою підтримку? Ми вже розмовляли про те, що своїм відходом в печеру або мовчанням чоловік каже – Мені потрібен якийсь час, щоб обміркувати цю проблему, тому, будь ласка, поки що не заговорюй зі мною, я повернуся. І при цьому не розуміє, що жінці цілком може привидітися зовсім інше. Я не люблю тебе, у мене не вистачає терпіння вислуховувати твою балаканину, я йду і ніколи не повернуся. Щоб уникнути цього і повідомити їй все, що потрібно, він повинен навчитися вимовляти два чарівних слова. Я повернуся. Коли чоловік зібрався піти в свій улюблений притулок, на його партнерку дуже добре подіє, якщо він скаже в голос «Мені потрібен якийсь час, щоб уміркувати цю проблему, але я повернуся». Або «Мені потрібно трохи побути на самоті, я повернуся». Просто вражає, який магічний ефект виробляють ці взагалі-то звичайнісінькі слова «я повернуся». Жінки високо цінують цей обнадійливий сигнал. Зрозумівши, до якої міри жінці важливо його отримати, чоловік не забуде його в потрібний момент. Якщо жінка в дитинстві відчувала себе покинутою, батько, скажімо, ігнорував її або її мати, то ставши дорослою, вона буде особливо чутлива до найменших проявів зневаги. Тому її ніколи не слід засуджувати за її потребу одержати зазначені підбадьорливі сигнали. Точно так само не слід засуджувати і чоловіка за його потребу час від часу усамітнюватися в своїй печері. Не слід засуджувати жінку за її потребу отримувати підбадьорливі сигнали, як не слід засуджувати і чоловіка за його потребу усамітнюватися час від часу в своїй печері. Якщо жінка... Не настільки обтяжена сумним минулим, і якщо вона розуміє потребу чоловіка бувати в печері, згадані сигнали їй не настільки необхідні. Пам'ятаю, якось раз, коли я говорив про це на семінарі, одна з присутніх жінок заперечила. На мене дуже важко дія мовчання чоловіка, але я ніколи в дитинстві не відчувала себе покинутою, позбавленою любові або уваги. Батько ніколи не допускав такого і в стосунках з матір'ю. Навіть коли вони розійшлися, все було зроблено по-доброму. І тут жінка розсміялася. Вона зрозуміла, як її обдурили. Потім заплакала. Звичайно ж, її мати відчувала себе покинутою, і вона сама теж. Адже її батьки розлучилися, і, подібно батькам, вона вважала і стверджувала, що у них все добре. У тому віці, коли люди найбільш схильні до розлучення, обнадійливі сигнали, що подаються чоловіком, набувають ще більшої важливості. Але не тільки чоловік може підтримати жінку, внісши в їх життя деякі незначні зміни. Жінка повинна робити те ж саме. Як спілкуватися без докорів і образи? Коли жінка заговорює про свої почуття, особливо якщо вона засмучена і ділиться будь-якою проблемою, чоловік відчуває, що на нього нападають. Не розуміючи, до якої міри різні чоловіки і жінки, він без особливого захоплення сприймає свою роль і навіть не підозрює, наскільки їй необхідно обговорити з ним всі свої почуття до єдиного. Чоловік помилково вважає, що партнерка розповідає йому все це, оскільки вважає його винним у чомусь і хоче дорікнути. Вона засмучена, але говорить із ним. Значить, думає він, вона засмучена через мене. Вона скаржиться, а йому чується гіркий докір. Багато чоловіків не розуміють цієї чисто венеріанської потреби поділитися своїми переживаннями з близькою людиною. Розібравшись у відмінностях між марсіанами і венеріанками і як слід попрактикувавшися, жінка може навчитися виражати свої почуття так, щоб це не звучало докором. Щоб запевнити чоловіка в тому, що ні про який докір і мови немає, вона може, наприклад, час від часу упереривати свою розповідь, щоб сказати чоловікові, як вона цінує його увагу до своїх слів. Ось кілька коментарів, які можуть стати в нагоді в подібній ситуації. Я так рада, що можу поговорити про це. Як же приємно, що можна поговорити про це. Я відчуваю значне полегшення, що можу про це поговорити. «Я так рада, що можу поплакатися тобі. Мені від цього набагато легше». «Ну ось, виговорилася, і мені стало краще. Дякую тобі». Ці маленькі зміни – абсолютно інша річ. А ось іще підказка. Описуючи свої проблеми, жінка може підтримати партнера, сказавши, як високо вона цінує все, що він робить, щоб полегшити й зробити більш повнокровним її життя». Наприклад, нарікаючи на робочі проблеми, вона, якби між іншим, може зауважити. Як добре, що ти у мене є. Як добре прийти додому, де чекаєш на мене ти. Говорячи про домашні турботи, чому б не згадати про те, як швидко і добре полагодив він паркан? Обговорюючи фінансові справи, можна сказати, ти стільки працюєш, щоб у нас було все, що потрібно. Скаржачись на витівки дітей, вельми, до речі, підкреслити, як все ж таки добре, що я можу в усьому розраховувати на твою допомогу. Відповідальність навпіл. Для нормального, хорошого спілкування потрібна участь обох сторін. Чоловік повинен запам'ятати, що перерахування проблем зовсім не означає докір на його адресу і що партнерка зазвичай заговорює про них просто, щоб розрядитися, щоб полегшало на душі. А жінка, в свою чергу, повинна постаратися крізь свої скарги донести до партнера, як вона любить і цінує його. Якраз, коли я писав цю главу, увійшла моя дружина і запитала, як просувається робота. «Глава майже готова», – відповів я. «А як пройшов день у тебе?» «Жахливо багато справ», – зітхнула вона. «Сьогодні ми ж з тобою майже не бачилися». «Раніше я б тут наїжачився і нагадав, бо ні, скільки часу ми проводимо разом» або почав би доводити, як важливо закінчити книгу вчасно. І те, і інше неминуче загострило б атмосферу. Але тепер, вже усвідомлюючи існуючі між нами різниці, я зрозумів, що їй потрібні не виправдання і пояснення, а схвалення і розуміння. І тому сказав, «Твоя правда, у нас обох сьогодні справ під зав'язку. Сядька до мене на коліна, дай я тебе обійму. День був такий довгий». Потім дружина сказала, «Ти у мене молодець!» Мені дуже потрібна була ця оцінка, щоб відчути, що я саме такий, який їй потрібен. Потім Бонні поскаржилася, що весь день розривалася на частини і страшенно втомилася. Вона говорила кілька хвилин, потім замовкла. Під час цієї паузи я запропонував їй запросити няню до дитини, щоб дружина змогла відпочити і поміркувати до обіду. «Ти справді збираєшся запросити няню?» – прихопилася вона. «Було б чудово!» Дякую. Це була ще одна оцінка, знак прийняття мене таким, яким я є, і вона допомогла мені відчувати себе гідним партнером, незважаючи на те, що моя супутниця життя втомилася і виснажена. Жінки не замислюються про оцінки. На їхню думку, чоловік знає, як дорога їй його увага і готовність вислухати. Але він і не здогадується. Тому коли вона говорить про проблеми, йому потрібно підтвердження того, що його все ж таки люблять і цінують.